A 16 nap keretén belül az Amnesty International szervez egy akciót a mai napon. Itt a nők elleni erőszak öt különböző formáira szeretnénk a figyelmet felhívni, a közvélemény figyelmét, valamint a politikusokra és a hatóságokra nyomást gyakorolni. Itt vannak globális problémák, olyan, mint a nők nemi szervének megcsonkítása, illetve a szelektív abortusz. Viszont vannak olyan problémák, amik Magyarországon is nagyon súlyos problémák, ilyen a családon belül erőszak, a nők ellen irányuló nemi erőszak, és az emberkereskedelem, nőkereskedelem.